Tak včera jsme začali vysvětlovat, že v pojetí nedualistické meditace máme trochu jiné představy o tom, co je šamata a co je vypašana. V literatuře yogačáry, Abhidarma samučaja a tak dále, se, jak jsem se zmínil včera, praxe šamata je definována jako stápana, to znamená správné pokládání mysli na objekt a praxe vypasaná jako vyčára. Jako hm? A samata studuje podle Abhidharma Samata studuje tatata, ta, ta, ta, takovost, a vypasana studuje čita matrata hm? pouhé vědomí. Čita matrata neznamená nic víc, ne než vlastně obsah naší zku, zkušenosti je vědomý. Jiný obsah naše zkušenost nemá. Hm? To znamená, že vlastně co my prožíváme, jakožto vnější objekty, je, není nic jiného než objekty toho, co se nazývá pravrity vigiana, to znamená aktivního Myšlení, které je založené na semenech minulých zkušeností v našem vědomí. Hm? No a ty vytvářejí karmické. karmickou mysl. A z karmické mysly pochází, jsme se učili pochází rozdělení mezi. Eh, Subjektivním aspektem mysli, který vidí, a objektivním aspektem mysli, tím, co je viděno. Ten subjektivní aspekt mysli se nazývá Daršana Bhága. Ta část mysli, která vidí, no a ta, to, co vidíme, je Nimita Bhága. To je vlastně obraz obraz ve vědomí. Hm? No. Tedy naše zkušenost je definována e, naší minulostí. Hm? A naše minulost to jsou ty semena hm? minulých zkušeností. To jsou ty e, imprese, to jsou ty dojmy, hm? které se vtisknou do vědomí a které pak vytváří náš svět. Náš svět je tedy álája, hm? to je vědomí, které pak eh, se lepí na objekty. Vědomí se lepí na objekty, protože je produktem karmic, toho karmického vědomí. Hm? Některý z nás mají zájem o tibetský budismus studují tantru a eh, vlastně Tantrické poznání je poznání, jak transformovat svět na základě vědomí. Na svět původně není nic jiného než vědomí. No a my transformujeme ten svět na základě vědomí. No a, ale aby jsme to mohli dělat, musíme se naučit, správně pokládat mysl na objekty. Hm? Ať už objekty ideálního světa, který si vytvoříme, tak i na objekty toho světa, ve kterém žijeme. Hm? To jsou... Eh, ať už je to naše eh, okolí. Hm? Ty předměty, které používáme... Hm? A to je vlastně všecko. Hm? No a též jsme se zmínili, to je princip dán i v tervádě, hm? aby jsme pochopili, že v šamata je správné pokládání mysli na objekty a toto správné pokládání mysli na objekty se též učí ve vztahu s, s vyčára, což je hej, jemná mysl, hm? založená na jemném rozlišování a na jemné vůli, ne hrubé vůli a hrubém rozlišování. No a my to dáváme dohromady, to jemné rozlišování a jemnou vůli a správné pokládání mysli na objekt. No a tak my balancujeme vědomí. Balancovat vědomí znamená balancovat šamata, aspekt meditace a vypašaná aspekt meditace. Hm? Takže Harmonie stojí a jsme se učili na základě traktátu, harmonie stojí, protože my poznáváme čisté uvědomění. Čisté uvědomění je Buddha v této tradici. No, a toto čisté vědomí, když chceme rozumět zen, hm? toto čisté vědomí není rozdíl mezi eh, venkem a vněj, vnějškem a vnitřkem. Hm? Toto, toto čisté vědomí je obsah naší zkušenosti. Hm? A právě proto, co je budha, dub před oknem. Co je budha kartáček na zuby. Hm? Co je budha? Když pracujeme s konopím, pitel s konopím. Hm? No. A to se nedá pochopit, pokud nechápeme hm? tuto, tuto filozofii jednoho vědomí. Hm? Dharma je jedno vědomí všech bytostí. Hm? Jedno vědomí všech bytostí obsahuje všechno. Hm? A to jedno vědomí všech bytostí... Hm? Je Budu hostí v nás. Honzo, co takhle, čajičej? Kdyby byla nějaká voda nebo něco, to by nebylo špatný. Vy mě hrdlo nevyschlo. Nezačal tady chraptět. No a tak vidíme ten koncept meditace trochu jinak, ale ten koncept meditace neznamená, že je v rozporu s s analytickou meditací, jak mnozí z nás se ji učili hm? v tradici Terevádové. Hm? Čínský buddhismus je právě tak zajímavý, protože to integruje všechno v jeden celek a to je právě, co se, o co se snaží traktát hm? vystání víry v Mahajánu. My tež potřebujeme Analytické pochopení, ale analytické pochopení nás nikdy k osvobození nepřivede. Co nás privede k osvobození, ať už je to individuální osvobození nebo osvobození plně probuzeného Budy, je čisté uvědomění. Hm? To je, co chce buddhistický jogín dosáhnout, protože Náš svět je výtvor mysli a kromě a vše je v mysli obsažené. To není nic divného. Čité na Nijaté Loko, čité na Parikasaty, čitasa, eka Damasa sabbe dhamma Basa Manvagu, sam Samjuta Nikája. Svět je veden myslí, svět je pod kontrolou mysli. Všechny darmy, všechny fenomény jsou pod kontrolou jednoho fenoména a ten se nazývá mysl. Hm? No. A ta mysl je věc, která je velice, velice kreativní. Hm? To nejenom, že je obětí reality, ale ona přetváří realitu. a to přetváření reality, to je, co právě dělá eh, buddhismus tak eh, dynamickým. Hm? No. Ale aby jsme to dokázali, my musíme se, sami sebe vnímat jako celek, a ten celek je neoddělitelný od Velkého celku. Mikrokosmos je neoddělitelný od makrokosmu. To je též základ čínské filozofii, ať už věříme v budismus, taoismus, konfucianismus. To je základ pochopení čínské filozofie. Stále se mluví, stejně tak i v Joze, o té integrace mikrokosmu do makrokosmu, makrokosmu do mikrokosmu. Hmm? A to je základ tež e, upanišát. Hmm? To, to, to atma, to já, je Brahma, je, je Bůh sám. Jaký Bůh? Bůh tvoritel. Brahma je Bůh tvoritel. Mysl tvorí realitu. Mysl přetváří realitu, mysl je tvo, zároveň tvořená realitou. Hm? To není, že mysl přijímá nějaký dogma, hm? ale mysl musí být účinným prvkem v přetváření reality, v pochopení reality. A to je to získávání čistého uvědomění. No, aby jsme to mohli Nějakým způsobem si osvojit. Musíme si osvojit šamatu, bez toho to nejde. Objekty vypasané, o kterých mluví základní buddhismus, jsou též koncepty. My potřebujeme koncepty, aby jsme viděli to, co je nad koncepty. A to je ten dynamický aspekt nedualistického poznání. My používáme koncepty, aby jsme viděli nad koncepty. No a proto, jak už jsem se zmínil buddhistické písmo, i sutany pátna a tak dále tvrdí, že jaký je rozdíl mezi Muni, který má mysl, která mlčí a mezi obyčejným člověkem ten Muni, On používá konvence ve světě. Jáča, Louké, Samutiho. On je používá. Ty samvrty, sambuty. Konvenční svět, i Budha musí používat. Každý musí používat konvenční svět. Pro Budhu jsou dvě dveře. Pro eh, farmáře jsou dveře, dveře. Pro Budhu je les, les pro farmáry, les, les, cesta, cesta, stůl, stůl, hm? auto, auto. Hm? Ty konvence mohou být jiné, hm? ale i mravenci mají svý konvence, hm? ryby mají svý konvence, hm? jenže ty konvence nejsou založené a nemají eh, nic společného s s, s introverzí, s vnitrním vnímáním, jak vědomí hm? přijímá realitu a přetváří realitu. Je to instinktivní, ale naše vědomí by nemělo být instinktivní, naše vědomí by mělo si uvědomovat, hm? realitu tak, jak je. A v nedualistickém pojetí buddhismu realita tak, jak je, je právě takovost. Hm? A ta se může zrcadlit jedině v mysli, kde jinde najdeme takovost. Hm? Proto v pojetí jogačáry Nirvana je tež produkt mysli. Samsára je tež produkt mysli. No A tak mezi Samsáru a Nirvánu nemůže být nějaký, eh, nějaký rozdíl, který je dělí ve dvě rozdílné reality. Všechno je jedna realita mysli. Teď záleží, jak my tu mysl použijeme, aby jsme tu realitu přetvorili tak, aby místo toho, aby nám přinášela strast, nám přinese osvobození od strasti. No a to, tomu se říká v yogačára tradici Vigiana Paravriti, revoluce mysli. Revoluce myšlení. Revoluce mysli je revoluce myšlení. To myšlení, které prošlo touto revoluci, se nestotožňuje. Hm? No a proto jáča luké samotýho na tá úpej muni, ten, kdo jehož mysl mlčí... Hm? ten používá ty konvence světa, protože se narodil jako člověk, tak používá konvence lidské společnosti. Hm? Jestli se narodil v Evropě, tak evropské společnosti, jestli v Japonsku, tak japonské společnosti, než v Indii, tak indické společnosti. On nechce mít konflikty venku. Hm? Ale on na těch konvencích neulpívá na ta úplně ty muni. Hm? Protože neulpívá na těch konvencích, on pak může pomoct sobě i pomoct druhým, jelikož ulpívá na těch konvencích, těžko pomůže sobě, těžko pomůže jiným. Jeho mysl nenajde klid. Hm? No a co je účel duchovních věd? Ať už studujeme jak, v jakékoliv pojetí duchovních věd, je najít klid v sobě. Hm? Když najdeme klid v sobě, najdeme klid venku. Když nenajdeme klid venku, nenajdeme klid v sobě. No a to je nedualistická, nedualistický přístup k poznání. To je pochopení, že nic jiného než naše čisté uvědomění je Buddha. No a my, naše motivace v meditaci je získat čisté uvědomění. A na to potřebujeme správně to, v tom nám pomůže vypasana analytická, v tom nám pomůže Diána. Ale jediné, co nám skutečně pomůže, se naučíme to umění pokládat rovnoměrně mysl na objekty. A tato mysl, položená na objekty, správně se stane samády. A my pak v tom samády, když přijdou objekty do mysli, my je reflektujeme jemnou, jemným rozdělování a jemnou vůlí. Hm? Když vynakládáme hrubou vůli, hrubé poznání, my, se k, my tu schopnost rovnoměrně pokládat mysl na objekty, my si ji neudržíme. Není to možné, my můžeme dělat jenom to, co je možné. To je buddhistické učení. Souvislého vznikání. Souvislé vznikání nás vede k tomu poznání, co je možné a co není možné. Co je možné pro nás dnes, to může být absolutně neskutečné v budoucnosti, jestliže budeme správně meditovat. Hm? my můžeme měnit skutečnost. Čím? Právě tím uvědoměním. Jinak nemůžeme měnit skutečnost. A čisté uvědomění je Buddha. No a právě proto se učíme teď umění správného pokládání vědomí na objekty. A předtím jsme se zmínili, Správné, uvědomě, správné pokládání vědomí na objekty, je zralost uvědomění. My máme zralost uvědomění, protože správně pokládáme mysl na objekty. Zralost v uvědomění je probuzení. Co jiného je probuzení? Hm? No a aby jsme získali tuto zralost v uvědomění, my musíme se naučit správné samády a správné samády je buddhistické tradici založené na... Správné praxi bdělé pozornosti. Hm? Proto mi rozlišuje mezi eh, michá saty a samá saty. Hm? Michá saty, my jsme vysvětlili, jako kočka čeká na myš, hm? velice bdělá. My tam máme teď čtyři kočky, některé vůbec nejsou bělí. Některé jsou neskutečně bělí. je něco šoucne, hned okamžitá vdělá pozornost. No ale kočka se nikdy budhou nestane. Aby se stáhá Buddhou potřebuje uvědomění. A uvědomění není venku, uvědomění je vevnitr. A to uvědomění je založené na dlouhé praxi, samásaty, správné, vdělé pozornosti. Co je správná vdělá pozornost? Založená na čem? Na Anupašana. My se učíme Meditaci nadech. Meditace nadech je Anupasana. Nebo Anupasana. Hm? Na rozdíl od vdělé pozornosti koček. Kočky nemůžou praktikovat Anupasana. Anupasana doslova znamená vidění zblízka. Hm? jak vidíme zblízka. Že se s, s, s objektem pozornosti nestotožňujeme a s tím, co je vedle něho, kolem něho a kolem nás se tež nestotožňujeme. Právě proto... my můžeme praktikovat uvědomnění jestliže se stotožňujeme no tak jak budeme praktikovat uvědomění? Hm? já mám příjemný pocit mám příjemný pocit protože se dotýkám příjemného objektu Ten příjemný pocit přestane, když příjemný objekt přestane. No a tak chápu, abych měl příjemný pocit, musím se hýbat s příjemnými objekty. Když není příjemný objekt, no tak pokud má mysl, nenajde ho uvnitř, no tak já, až přijde, když ulpívám na tom příjemném pocitu, no tak přijde nepříjemný pocit a to mě kopne do strachu, do depresí, do velkých starostí. No a pocit nás klame, proč? Protože tělo nás klame, tělo tež nepatří nám, pocit tež nepatří nám. Hm? To vědomí, který ten pocit rozlišuje na základě doteku s objektem, smyslu s objektem, to nám taky nepatří. To je Anupašana. No a tak vdělost formuje uvědomění. A uvědomění čistí mysl. Jestliže nejsme uvědomění, my se so ne so nevyčistíme. A když přijde příjemný pocit, my se budeme na něj lepit jak líště. Když přijde nepříjemný pocit, tak my budeme jak dňáblíci. A když přijde ani příjemný, ani nepříjemný pocit, no tak budeme zoufale hledat nějaký pocit, už, ať už jakýkoliv. No, a nebo prostě zaspíme. Hm? Mysl klesá a ztrácí jasnost. Když my se ztrácí jasnost, jasnost objektu se ztrácí, jasnost počitku se ztrácí. No a my meditujeme, meditujeme, meditujeme. Možná počitek není špatný, no ale to není ani šamata, ani vypašana. Jsou lidi, kteří dosáhnou jisté schopnosti praktikovat vdělou pozornost. Hm? Mysl nebude rozrušená, takže objekt tam ještě nějaký, objekt tam je, ten nestrácí, ale jasnost objektu se ztrácí. No a tak se meditující sedí, sedí. To se ve své kariéře jako učitel meditace jsem zažil mnoho takových případů. Meditující sedí hodinu, dvě. Celkem příjemný pocit, ale to není ani šamata, ani na nic. Jenom kouká na oběd. Ten tam je. Úplně se nestrácí, no ale jestliže není jasný, no tak se vyrynou různé vzpomínky, smysly, jako ve snu. Hm? Je to tak? Zažili jsme to? Hm? Hm? No? A to není žádné probuzení, to není žádné uvědomování hm? v tomto stavu meditující nesmí zůstat. Jestliže dělá pokroky a to ta dělá pozornost nedovoluje, aby úplně ztratil objekt meditace, ale ten objekt meditace není jasný, no a tak není nepoužívá jemnou vůli, jemné rozlišení, aby mysl zůstala v No a co se děje? Sice to není podřimování, ten objekt tam je, no ale není to žádná šamata, žádná vypašana. Hm? No a obě, pocit může být příjemný, ale není tam uvědomění. A to je uvědomění, které čistí mysl. Bez uvědomění my tu mysl nevyčistíme. Hmm? ty příval těch obrazů hmm? zvědomí je právě v jaké situaci. Když my sníme, anebo když my meditujeme a mysl jde trochu do hloubky, Máme dělost, ale neudržujeme jasnost objektu. Hm? No a tak jsme jako vesnu snu. Vynohí se různé myšlenky, vynoří se různé eh, formy. Hm? Dech nestrácíme, ale není to ani šamata, ani vypasana. Hm? Proto ten pátý stupeň Meditace, který nás bere do uvědomělého vědomí, bez tohoto vědomí nebude uvědomělé, se jmenuje Damayaty. Damayaty znamená doslova podmanici. Podmanici co? Hrubé klesání mysli. Ty prekážky v meditaci se dají schrnout v tradici severního buddhismu. No vlastně pouze dvě prekážky. Buď mysl klesa, nebo mysl stoupá. Když mysl stoupá, chňapáme po objektu, nelí. Chceme odrazit objekt, pochybujeme o tom, co děláme, nebo jsme rozrušení myslíme na něco jiného, anebo máme vyčítky, já jsem udělal to, měl jsem udělat to, udělal jsem dříve, co jsem neměl udělat, a udělal jsem zase, co jsem, neudělal jsem zase, co jsem měl udělat, Aha, udělal jsem, co jsem neměl udělat. Hm? A tak dále, a tak dále. No a my se běhá, běhá, běhá. Hm? To je tež Audatyám. Hm? Udatti znamená stoupat. druhý laya, klesat. Hm? Čili všechny překážky v meditaci, ať už šamata nebo vypašana, jsou vlastně dvě překážky, pět překážek, o kterých mluví klasický buddhismus. Jsou dvě překážky. Buď mysl klesá, anebo mysl stoupá. Mysl není rovnoměrná. V nerovnoměrném myslí my žádný samády dosáhnout nemůžeme. Mysl musí být rovnoměrná, aby dosáhla samády. Teď to klesání, anebo to. Stoupání mysli je buď hrubé nebo jemné. Hm? Jestliže hrubé klesání mysli, no tak objekt meditace se stává nejasným a my ho ztrácíme. Jestliže hrubé stoupání mysli, no tak my... Začneme sledovat jiné mysli, ne objekt meditace. Hm? No a stotožujeme se s jinými pocity, ne s počítkem dechu. stotožněme se s jiným vnímáním, ne s vnímáním dechu. Hm? No a vlastně meditující poznává, že žije jako ve snu. Hm? Jenom sleduje obrazy, který mysl reprodukuje, ale není mistrem obrazu. V pojetí yogačárové meditace meditující se stává mistr meditace, když se stává, hm? když pronikne tu Neskutečnost obrazu. Hm? neskutečnost obrazu. Pronikne neskutečnost nevěd, obrazu, pronikne nevědomí. Nevědomí je spojené, nakonec je jedno vědomí, hm? západní psychologii podvědomí. Podvědomí je také jedno vědomí, hm? ale to podvědomí. Hm? se musí stát uvědomněle. Budovo uvědomění není místo, kam by nešahalo. Právě proto nemá hranic A na to potřebuje čisté uvědomění. My nemáme čisté uvědomění, ale uvědomujeme si, jsme v procesu uvědomování. A to je meditace. Právě proto se učíme schyb, jestliže se neučíme schyb, vědomí, my nedosáhneme uvědomění, co je yoga v tomto smyslu. Učení se z chyb vědomí. No a chyba vědomí je, že vědomí klesá nebo vědomí stoupá. Hm? No a my nemáme schopnost položit mysl na objekty rovnoměrně. Hm? No a tak se stotožňujeme s těmi počitky no a plavem v tom. Hm? Plavem v čem? V tom, čemu říká buddhismus prapanča. Hm? Prapanča Znamená řetězce nesmyslného myšlení bez uvědomění. Co jsou řetězce nesmyslného vědomí bez uvědomění? Hřetě obrazu, který mysl vyrábí na základě ulpívání na vnímání a ulpívání na počicích. Tak stále něco hledá, co bych chtěla chňapnout a stále má nejistotu, protože má nejistotu, má strachy, má deprese, má stále starosti a furt něco hledá, hledá a hledá, hledá a sama neví co. Zažili jsme to. No? A kde je uvědomění? Toto Damayaty, Damayaty, znamená, že meditující má už jistou schopnost vděle pozornosti, nestrácí oběd meditace, ale mysl ještě hrubě klesá. Takže zůstává u nejasného objektu, takže už tam není hrubé stoupání, ale ještě tam může být hrubé klesání, tomu se těžko brání. No a tak... Meditace může být jasná jedině s jasným objektem, ať už je to objekt analytického poznání nebo objekt neanalytického poznání, šamaty. Hm? Ten objekt musí být jasný. A když mysl ztrácí hm? to hrubé klesání a hrubé Vstoupání utěší se. Proto šestý stupeň do zdokonalování schopnosti správně pokládat mysl na objekty je utěšení šamajaty. On utěšuje, protože ty, to klesání a stoupání mysly se stává jemné. Čili on je si to vědom. Hm? Když je hrubé, on si to vědom není. No a tak medituje, medituje, medituje, trvá i léta, hm? ale ten efekt té meditace nebude znatelný. No a tak začíná pochybovat hm? Dělám to správně, je tenhle učitel, učí správně, nebo tamten učí správně, začíná kritizovat. Nebo jsem to špatně pochopil. Hm? No jasně, že jsem to špatně pochopil, protože... nepraktikuju s, s uvědoměním. Hm? To uvědomění přináší jasnost, to uvědomění přináší schopnost prodlévat v čistém vědomí. Hm? Jak by bylo do obyčty, uvědomění? Awareness. sánskrytu sampraďaňa. Sampaďaňa pálí. Sam znamená pohromadě a správně též. Schopnost dávat věci dohromady správně na základě moudrosti. Čili použití definice. Vysudy magi, ví, mysl vi. Co je příhodné a co je nepříhodné. Mysl ví, co v té praxi příhodného a vyhýbání se nepříhodného je skillful and unskillful, co je spojené se správnými prostředky a co není spojené se správnými prostředky. Hm? Komentáře dávají to je tervádová tradice, příklad, mladý mnich, hm? nový a ordinovaný mních, jde eh, na půžu hm? a sedí kolem, jak je zvykem na Šeredlance v Burmě, sedí kolem stůpy a recitují, recitují sutry, Mladý nich dělá to, co je příhodné. No ale kouká se na nějakou lajčku vedle eh, mladou, hezky formovanou. <laughs> no a Přestože je na příhodném místě hm, dělá něco, co není skillful, co není. Hm, eh, co nejsou správné prostředky. Hm? To je příklad, který jich dávají komentáře. Já mu zajímavím, to příhodně a nepříhodně je už takové hodně staré slovo. Vlastně jsem se toho musel spojit s tým anglickým. Sapája. Sapája je v pálí. Sapája. To and house in anglické. Sapája znamená eh, něco, co co se hodí, hodí. Saática promiň, saática je první. Atika, že, že má, to, má to význam, hm? arta je význam. Hm? Saática, saártika je to s významem a bez významu. Například někdo přijde na meditaci a vzpomene si, že má ještě nadojít krávu, <laughs> no a odjede z meditace, ha? no tak to je anatika, to je bez významu. Ha? No ale teďko ne, ne, saátika nestačí, saártika nestačí, musí být sa, sopája, sapája, to znamená, musí to být spojené se správnými prostředky. Ha? Upája je prostředek. No a pak to musí být spojený třetí aspekt se pozorností na objekty, který neruší rovnoměrný stav vědomí. A když ten rovnoměrný stav vědomí je narušen, tak si vzpomene na, na ty kamatány, na ty objekty meditace, které se naučil. A místo, aby se díval na hezkou dívku, tak se dívá na, na její černý nebo červený nebo modrý šaty. No a mysl okamžitě se upraví. Hm? Je to tak? Hm? Protože už praktikoval červenou kasínu nebo žlutou kasínu. Hm? No a má zvyk. Neexistuje džána, neexistuje ani přístupová džána bez upekha, hm? Sankara upekha. V džáně nemůžeš Lapat po počitcích. To není možné. To ukládání mysle na objektu správný vede to právectví UPK, to je v té mysli, v ty vyrovnanosti? Sankára UPK. Každá podle buddhistické psychologie, každá vyvinutá kusala čita, každá vyvinutá příhodná mysl, zdravá mysl, musí mít UPK. Ne vedaná UPeka, samská UPK. rovnoměrnost formací vůle. Jestli nejsou formace vůle, ty nejsou rovnoměrné. Mysl běhá jak splašení kům. Každá vyvinutá zdravá mysl musí mít sankára úpeká, jak ve Vypasaně, tak i v Samatě. No teď je mysl utišena. Hm? Veškeré hrubé klesání, hrubé stoupání už bylo ve čtvrtém stádiu, teď v pátém stádiu, veškeré hrubé klesání už není, objekt je jasný, hm? tak mysl je uklidněná hm? a může tolerovat jakékoliv počitky bez slapání. Hm? No a je ve stavu rovnováhy a pozoruje to jemné klesání uvědomněné. Hm? Čili... Nesleduje ho, hm? nesleduje ani jemné klesání, ani jemné stoupání. No a tak to utěšení jde stále do hloubky, do hloubky. Meditující může sedět hodiny, aniž by byl příliš rozptilován nepříjemnými i příjemnými pocity. Hm? No a vnímání zůstává jasné, hm? Objekt meditace je jasný, ovšem mysl ještě stále má jemné tendence klesat a jemné tendence stoupat, hm? ale meditující na základě odpojení se od hrubé, jakéhokoliv hrubého klesání a stoupání mysli zůstává v rovnováze. Hm? No a v tomto stádiu, jestliže mysl je, no tak pak není těžké praktikovat džánu nebo se dostat do samády. Když dlouhou dobu tak to balancuje, tak se dostává do těch jemnějších stavů myslí, pracuje s jemnější myslí. Aby to mohl dělat, všímá si těch jemných aspektů meditace. Jemný aspekt meditace je v józe, tež v buddhismu, tož v, v sámky a joze hm? je a Boga, Anaboga. Hm? Od sanskritského ne, buď, buď znamená ohnout. Hm? Boga znamená užívání. Hm? My ohýbáme mysl, aby jsme užívali objekty. To je jemná psychologie. Psychologie jogi je neskutečně jemná. Na to ještě na západě. Západní psychologie ještě na to nemá. Aby mysl užívala objekty, musí se ohnout. Je to tak? No a jestliže ohneme mysl příliš úsilovně, ta tendence bude, mysl bude stoupat, když ji ohneme bez patričného bez patričné vůle no tak bude klesat. No a toho si meditující všímá jedině v jemné mysli, v hlubé mysli si to nevšímá, tak v tom plave. No a proto praktikujeme meditaci na dech a neplaveme v tom, protože používáme jemnou mysl, tak pracujeme s jemným dechem a proces meditace na dech ve všech tradicích je proces zjemňování dechu, zjemňování dechu, Prochází paralelně s jemnováním počitku dechu a s jemnováním rozlišení dechu. Hm? To je třeba vidět, to je jeden komplex. Já nemůžu mít jemný počitek s hrubou myslí a s, s... já nemůžu mít hrubý počitek. Když mám jemnou mysl, hm? abych měl jemnou mysl, potřebuji mít jemný objekt. Když mám jemný objekt, bude jemný počitek, který ho přijímá. Když mám hrubý objekt, nebudu mít jemný počítek, který ho přijímá. Budu mít hrubý počítek, který ho přijímá. Hm? A já se učím meditaci a chci mít jemné počitky, přijímat jemné objekty hm? a tak přitvářím svět a přitvářím sebe hm? a získávám to, čemu se... maga a tak dále, co písmu vysvětluje jako E-karasa, jednu chuť, chuť vysvobození. Chuť vysvobození je právě ty schopnosti používat jemnou mysl, jemné počitky, jemné rozlišování. Vysvobození je e je jedné chuti Protože používá počitky plně vědomě, hm. používá vnímání plně vědomě, používá tělo plně vědomě, hm. používá vůli plně vědomě, Používá radost, plně vědomně. Hm? Používá nepříjemný pocit, plně vědomně. Používá příjemný pocit, plně vědomně. Používá cokoliv přijde domyslně, plně vědomně. Když mi se klesá, ví, že je to čas, kdy jeho Vůle držet, pohnout mysl k objektu je příliš slabá. No a tak udělá co? <laughs> no a tak musí použít vůli, aby tu mysl hm? tam dotáhl tak, aby si zachoval rovnoměrnost. Hm? když mysl začne stoupat, co znamená, že používá příliš úsilí, a to je abroga a nabroga, nedostatečné úsilí, ohýbat mysl k objektu, příliš úsilí, ohýbat mysl k objektu, když příliš úsilí, se stoupá, když málo úsilí, mysl klesá, jak naváha, proto vyčává. Vytalka znamená hrubé uvažování, Vyčára znamená jemné uvažování o objektu. A yogačára definuje vypasanu jako jemné uvažování. Zde máme objekt šamaty, objekt šamaty je bez rozlišování. Objekt vypašený je s rozlišováním, ale oni se spojují, protože nerozlišování, rozlišování, všechny objekty přichází z mysli. Hm? To, co mysl vnímá, to, co mysl cítí, to jsou obrazy, hm? ne realita, to jsou obrazy reality. To je čita mátrata. To je vypasana. Vypasana proniká obrazy. Šamata udržuje obrazy mysli v rovnováze. No a pomalu, pomalu snad začínáme chápat, co autor má traktátu Vystání víry má na mysli. To je stav podle čínského učence tajší. To je stav probuzeného Bodhisattva. Vidění ne obyčejného člověka, ale probuzeného Bodhisattva. Všechno se děje v jedné mysli. A ta jedna mysl, to je neodělitelné od... Ty skutečné mysli všech bytostí. Hm? Teď ho je intervju, no a také večer to dokončíme a vrátíme se možná trochu k traktátu, aby jsme chápali ty základní pojmy ze nové meditace, hm? jako je původní probuzení. Relaci původního probuzení s procesem probuzování a definitivní probuzení. To všechno je velice důležité ze nové tradici. Omí toho.